Не випускаючи жодної подробиці, я виклав йому все, що стосувалося нападу. Ані причини того, що трапилося, ні подій, які цьому передували, я, звісно, розкривати не став. Хм, він потер перенісся. Цікаво. Навіщо йому було влаштовувати на тебе полювання? Це якось пов'язано з твоєю роботою? «Не виключено!» – стинув я плечима. «Треба буде розібратися». До машини підійшов опер. Відчинив і повідомив. «Слав, тут ще були якісь круті на джипі». Зі слів свідків, вони поїхали за хвилину до нашого прибуття. «Номер джипа зафіксували?» «Зараз ми над цим працюємо» знав, доведеться розповідати безручкови й про щербинівців». «Слав», – тихо заговорив я, – «можете не напружувати свідків?» «Якщо потрібно, я віддам тобі тих хлопців. Вони в мене начебто охоронцями вважаються». «От, блін!» – лейнувся він. «Ще мені сюрприз! У що ти вплутався?» Я не можу тобі цього сказати. Не зараз, повір. А трупи по місту розкидати можеш? Я ж тепер мушу тебе затримати. Та не збирався я його вбивати. Я що, ворог самому собі? Він і мені живим потрібен був. А мені що кажеш робити? У мене труп на руках. Третій за сьогодні, між іншим. Ну, а які, власне, проблеми? Тут законний самозахист. У цього типа не ромашки в руках були, ножичок. Піди подивись, двох зараз проштрикнути можна. Якийсь час, дивлячись на мене, Славко мовчав. Потім вже спокійніше сказав Добре, може, ти й маєш рацію але охоронців твоїх я за петельки мушу взяти. І, гадаю, питання в мене з'являться. Не до них, до тебе.